Ще хвърля мрежата. 23-та лекция от учителя, неделни беседи, 7 тон. 25 ноември 1923 г. чете Надка Иванова. А Симон отговори и рече му, учителю, цяла нощ сме се трудили, и не уловихме нищо, но по твоята реч ще хвърля мрежата. Евангелие на Лука, пета глава, пети стих Ще взема думите от пети стих. Учителю, цяла нощ сме се трудили и не уловихме нищо, но по твоята реч ще хвърля мрежата. В този стих има две важни мисли. Цяла нощ сме се трудили и нищо ни уловихме. И втората. По твоята реч ще хвърлим мрежата. Оплели казват мрежа. Какво значи да оплетем някои мрежа? Мрежите си имат своите добри страни. Когато някой се хвърли от едно високо здание при пожар, мрежата е спасително средство. Тя го хваща. Ако си като риба, тогава е опасна. Но понеже езикът е символичен, то да ловиш риби, които живеят в една по-гъста среда, значи да ги извадиш от това неблагоприятно състояние. Рибите живеят в по-гъста среда, при по-неблагоприятни условия. Мрежата служи като средство да извади човека от едно състояние и да го сложи в друго. Символичният език е преходен, той уподобява това, което природата върши. Да изтълкуваш символично някое изречение или нещо друго, то е да разбираш езика на природата, да посадиш едно семе, да израсне, да разцъфти, да даде плода си, и тогава да го разбереш. Семето е символ, при обикновени условия ти не можеш да видиш красотата му, следователно трябва да му дадеш условия. Значи, ние наричаме символичен език този, при който може да се прояви красотата. Някои казват, защо ни е символичният език? Това е красотата. Символ значи големите неща, събрани вътре в едно малко зрънце, тия неща трябва да се проявят. По твоята реч ще хвърля мрежата. Как ще хвърлите тази мрежа? Ще я хвърлите, за да спасите някого или ще я хвърлите, за да го задушите? Едно и също нещо в света може да се употреби в две различни насоки. Вземете водата, тя е една от най-големите блага в света. Вземете хляба, също. Но ако натиснете нечия глава във водата, може да удавите човека. Парите са едно от най-големите блага, всички лъмтят за тях, но ако някой ви сложи... Един тон злато отгоре, какво ще стане с вас? Ще умрете под тази тежест. Нищо повече. Следователно всички неща имат своята ценност до тогава, докато се употребяват разумно. И затова всички сте повикани в този свят да живеете разумно, да се учите нищо повече. Светът е едно велико училище, схваните ли го така, тогава и най-малкото нещо, което ви се случи в този свят, ще е едно предметно обучение. Сега да кажем идват страданията в света. Някои казват, защо са страданията? Страданията са един метод за придобиване на търпение. Това е една божествена наковалня, но ако не знаеш как да употребиш тези страдания, ти ще развалиш себе си. При страданието има мерки, има закони, според които то трябва да се употребява. Например, мекото желязо слагат в огъня, нагорещяват го и хоп в водата два-три пъти, докато се кали. И ако вие сте мекушав в живота, отстъпвате и при най-малката мъчнотия, не можете да издържите, какво ви липства. Умни сте, разсъждавате философски, знаете разстоянието от тук до слънцето, правите математически изчисления, ликувате хората, но нямате търпение. Дойдете, седнете на трапезата. И на жена ви, която толкова ви обича, трепери цял ден да ви угоди, отправите един лош поглед, че не е сготвила на време. Какво показва това? Нямате търпение. Търпял си четири, пет часа. Ще потерпиш още малко. Защо ще бързаш? Какво има? Ще ти стане ли нещо? В природата... Няма бързане, няма и закъсняване, всяко нещо е на време. Питам. Когато един мъж бърза иска от жена си по-скоро да му сложи яденето, в кой кодекс на природата е казано, че трябва да се бърза? Вие си нареждате сами правила и казвате, че в 12 часа трябва да се яде. Я ми кажете. В кой кодекс на природата е казано, че трябва да се яде в 12 часа? Турците ядат в 6 часа, англичаните в 2 часа. Да, има един начин, един закон, има едно време в природата, по което трябва да се яде. Хората казват, че трябва да се живее добре. А, много хубаво! Можете ли да ми кажете какво нещо е добър живот? Казвате, този човек е добър, онзи не е добър. Я ми кажете, по кой кодекс на природата мислите така? Аз мисля така. А, ти мислиш. Онзи човек мисли за себе си, че е добър, а ти мислиш, че е лош. Как мислите тогава? Кои са причините Причините са чисто материални. В това, което изменя нашия ум, което изменя нашите убеждения, нашите понятия, всякога има нещо материално. Турчин отива на лов, води една голяма хрътка, казвай. — «Ха, Чоджум, ти си ме хранила толкова време, толкова много зайци си ми ловила». — Много те обичам, хайде и сега! Заек гони тя. — Ха, чоджум, ха, хубавото ми пиле, тича и подире им. Но заекът, по-майстор от хрътката, се отдалечава. — А, казва, свиня, гяурин! Започва да псува. — Защо? Защото хрътката изтервала заека. Докато е близо до зайка, пиленцето ми, гълъбчето ми, ха, чоджун. Щом заякът вземе надмощие, изменя се езикът. Има ли сега в съвременния свят човек, който да няма тези слабости? Някои говорят, че хората били съвършени. Например, за пророците говорят така. Аз ще кажа една дума. Разглеждам историята на човешкото битие на всички велики хора в света и не съм срещнал до сега човек без погрешка. В биографиите на тези хора е описана само добрата страна. Не, не са били такива. За Авраам, като пишат, ще кажете, че е бил безгрешен, за Исак също, за някой цар. Философ също. Лошото се изглажда, остава само доброто. То е друга слабост. Да търсим само доброто у хората. Какво нещо е добро и какво нещо е лошо, хората не знаят. Аз мога да ви докажа, че лошите неща са добри, математически мога да ви го докажа. Мога да ви докажа, че и добрите неща са лоши. Нима мислите, че на онзи вълк, при своя морал, като изеде една овца, не му е приятно. Приятно му е. И казва. Слава Богу, че Господ е създал такива хубави, мазнички овце за нас. Господ е умен, добър. Какво бихме правили без тези овце? Щяхме да измрем. Овцете казват, голямо нещастие е за нас, че Господ е създал вълците. Но защо Господ създади вълците? Когато овцете престъпиха онзи велик закон и се размножаваха повече, отколкото трябва, не живееха един целомъдрен живот. Господ им каза: Идете се да в света и внесете ред и порядък. Светът не е създаден само за овцете. Светът не е създаден само за вълците. Той е създаден за всички. Всеки има своето право да живее, но той не трябва да мисли, че е меродавен, че заради него е всичко. Тъй седи истината. Значи, когато се размножиха овцете повече, отколкото трябваше, дойдоха вълците. Някои казват, защо са ни вълците? Щом овцете заемат първото си положение, вълкът няма да бъде вълк. И действително, излишната енергия в организма на когото и да е от вас, и на най-добрия може да го изкара от ревновесието му. Аз мога да направя един малък опит с него, да изминя състоянието му. Как? Като му прошепна една малка думица на ухото, без някой нещо да е чул. Веднага нещо ще го жегне, той ще се изправи, ще вдигне шум. Какво е станало? Едно малко раздвижване на въздуха, но то така е подействало, че изменя състоянието му. И казват, гениален човек е този. Чудно нещо, гениален човек. Ако всеки, който каже нещо, може да го размърда, той не е гениален. Не, аз наричам гениални хора тези, които никога... Не се размърдват. Цяла нощ сме се трудили и нищо не хванахме. До сега в първата част на вашия живот вие нищо не сте хванали. Хванали ли сте нещо? Риба, хванали ли сте? Измежду всички, които ме слушат тук, богат човек, милионер, няма. А човек без пари при сегашните условия човек ли е? После Дрехите ви какви са? Самурени дрехи имате ли? Нямате. Пръстени с големи диаманти имате ли? Нямате. Имате пръстени с такива малки диамантчета. Но това диаманти ли са? Аз наричам диамант нещо, като орех голямо. Или най-малко като лешник. Вие носите диамантчета като просени зрънца и казвате — нося диамант. Той е посмешище. Ако отидете на небето с такива диаманти, още на първата гара ще ви върнат. В небето, например, трябва да имаш диамант най-малко като кокоши яйце. Ако биха ви поканили там на вечеря, трябва да сложите пръстен с диамант, като кокоши яйце. Казвате, нима На небето има диаманти? И има и то какви ли не диаманти. И когато ви повикат на вечеря, и там правят вечери, ще се обличете по всички правила. Сега някои християни казват. Трябва да бъдем облечени много просто. Не, това, което ние наричаме вътре в света добродетели, са дрехи. Онази естествена сила вътре в човека, която може да го направи мощен, то е тази сила, силата на неговите добродетели. И защо съвременните хора днес страдат? Те нямат... Добродетели. А добродетелите са един велик капитал, около който започват да циркулират великите сили вътре в природата. Сега вземете един прост пример. Поставете стотина души на сто вън, когато температурата е спаднала до минус 15, минус 20 градуса. Едни от тях ще се простудят, а други не. Лекарите ще кажат, че кръвта на простудилите се е слаба. Кръв може ли да бъде слаба? Малко кръв са имали. Аз ще ви докажа, че има хора с много кръв и пак се простудяват. Има нещо повече от кръвта. Тези хора, които не се простудяват, имат много магнетична сила. Аз мога да нося една тънка риза, направена от куприна, да я облика при минус 30 градуса и да не се простудя. С магнетична сила е тя. Мога да направя една дебела риза или кожух, да го облика и пак да треперя. Следователно... Ние трябва да изучаваме живота при условията, при които живеем. Много нещастия ви се случват, но вие още не сте си задавали философски въпроса. Не сте мислили, защо идват нещастията? Минават ви лоши мисли, не се запитвате, защо ви идват тези мисли. Някой път сте весели? Някой път тъжни. Вие не си задавате въпроса, защо се сменят вашите настроения. Казвате, Господ ще оправи света. Това не е разсъждение. Значи, до сега Господ не го е оправил, че от сега нататък ще го оправя, заради нас. Вие се съмнявате в Бога. Светът, който зная, е хармонично създаден. Ако има дисхармония, тя е в нашето съзнание, в нашия организъм, а в божествения свят, в целокупността на този свят, има съвършена хармония. Бог е съвършен и светът е съвършен. После някой път се заемем да тълкуваме, какво е казал Христос. Понякога аз тълкувам Христовите думи. Няма човек, който да не ги е тълкувал. Питам. Ако правилно тълкувам Христовите думи, доволен ли ще е Христос от мен? Доволен ще е. Ако вие запитате Христа, вярно ли е това тълкуване и Той потвърди... Значи това е истината. Ние можем да тълкуваме само божествените неща, понеже от тях може да излезе нещо. Човешките няма какво да тълкуваме. Божествените ще тълкуваме. Ще кажете, защо човешките неща не може да се тълкуват? Чудни сте. Ще ви дам един аргумент. Едно доказателство за това — един велик художник нарисувал символична картина, вложил нещо божествено в нея. Пишат една статия, втора, трета, разискват върху картината. Хубаво — едно малко селенче нарисувало една малка гарга от четири линии, два крака — картина. Какво можем да тълкуваме върху тази гарга? Езикът на хората — това са гарги, никакви тълкувания. Но когато тълкуваме една божествена мисъл, трябва да спазим онзи велик закон, да схванем божественото. Схванем ли го? Ние се ползваме. Не тълкуваме ли правилно божественото? Вредим... На себе си. Петър казва на Христа, — «Учителю, ние ще хвърлим тази мрежа». Понеже те казваха, че ще хвърлят мрежата, какви бяха резултатите, хванаха ли риби, две ладии се напълниха. Сега вие седите, нещастни сте и запитвате. Защо Господ е създал нещастията в света? Доколкото зная, нещастия в света Господ не е създавал. Те съществуват само за нас. Страдания има, но в окултен смисъл под страдания ние разбираме промени на енергиите, промени на състоянията от едно в друго, промени в Увеличаване движенията на вибрациите. Тези вибрации могат да бъдат вълни с по-дълги, по-големи трептения или вълни с по-къси трептения. Нещастия в Божествения свят обаче няма. Някои често запитват: Какъв е Божественият свят? Божественият свят е диаметрално противоположен на човешкия. На земята добро можеш да направиш, но на небето никому не можеш да направиш добро, там всеки е доволен, всеки е така пълен с щастие, че нищо не можеш да му предадеш от своето щастие. Там, на небето, и зло не можеш да направиш, там считат. За голямо щастие, ако сполучиш да промениш някому щастието в нещастие. Това считат читат за добро. Сега ще ми кажете, откъде знаеш това? Аз ще ви попитам, а вие с какво право се съмнявате? Следователно, небето е един свят, където хората са толкова богати, че ако сполучиш да направиш Едно малко зло на някой от тези жители, той счита, че си му предал нещо хубаво. И жителите на небето казват: А, ето един човек. Това наричат те човещина. Ако се стараеш да им направиш добро, то не се оценява. На земята как е, ние се стараем да правим само добрини. Но работата не върви. Питам, как върви сега светът? На небето искат зло да направят, а на земята — добро. Следователно небесните жители изправят нашите грехове. Те питат, какво правят хората на земята? Страдат. — Я, — казват, — направете ни едно зло. Едно страдание, че да го опитаме и ние, като им създадете страдание, казват, колко е хубаво, отлично е то за тях, и всичките вестници там ще пишат за случая. Това е фигуративно казано. Там вестниците с хиляди години пишат, че ли кой си им създал едно голямо щастие. Те се радват. А тук, на земята, сълзи проливат. Е, питам, кое мнение е меродавно — тяхното или нашето? Тяхното мнение е меродавно. По твоята заповед ще хвърля мрежата. Съвременният свят има един морал, на който по някой път аз се смея. Не се смея на самия морал. Но на кривото схващане. Интересно е, че от 8000 години хората се морализират и този морал не може да им помогне. Моралът е ограничение на нещата. Една голяма броня, дебела 30-40 см, която се слага на парахода, тъй като се обстрелва от неприятеля, да пречи, да не се пробие този параход. Казват, този човек е морален. Но знаете ли, каква тежест представлява този морал? Знаете ли, каква тежест представлява тази броня? При това този наш морал издържа ли напора на тези сили, които съществуват вътре в природата? Някои казват, този човек... Има морал. Във Франция, при тази афера за Панамския канал, подкупили един французин за 1 милион лева и всички казват: Това е престъпление. Като те подкупват за 5-10 хиляди лева, не е престъпление, а за един милион е престъпление. Не, и едното, и другото е продажба. Какво съмнение има в тази продажба, и съвременните хора наричат това гешефт, командировка, процент и така нататък. В този морал има нещо смешно. Не искам да го усмея, но ето в какво стои смешното. То е, че ние не засягаме същественото. Един светия живял... Цели 40 години в пустинята и през цялото време си носил едни цървули. Към 40-та година те започнали да се изтриват. Имал си и една паничка, с която също си служил през всичкото време, но и паничката взела да се изтърква. Като гледал тъй изтъркани цървулите си, казал. Цели 40 години ги носих. На стари години ще се ходи бос. Един ден добър човек му донесал нови цървули и нова паничка. Той, като ги видял, поусмихнал се и казал: Е, слава Богу! Взел си цървулите и паничката и започнал да мисли какво да прави с старите. От десет години имал един събрат при себе си и си казал, — ще ги дам на този събрат, дал ги. Брат му се зарадвал, че ще има цървулите на този стар светия и ги държал като светиня. Една нощ светията сънувал, че го повикват на гости на небето, на огощение. Той отишъл с новите си цървули, носил си и паничката в джоба, но за голямо негово очутване, като сложили трапезата, вижда на масата пред всички много хубави ястия, а пред себе си са драните цървули и щупената паничка. Вижда, че новите цървули ги няма и че трябва да яде. От щупената паничка и да се обуе с съдраните си царвули. Казва си, нов морал трябва. На хората съдрани неща не трябва да се дават. А сега някой умрял от заразна болест. Хайде да дадат старите му дрехи на бедните хора. Това не е морал. На бедния човек здрави, нови дрехи дай, старите дрехи нека сидят в избата. Така прави Господ. Всяка година старите, изгнилите плодове ли ни дава той? Не, дава ни нови, хубави плодове, а старите нека сидят в избата. Какъв е този християнски морал? Като дойде някой беден да кажем, чакай да му дадем една стара риза. И след това казваш, е, дойде един беден човек, дадох му една стара риза. Не, не, от себе си нищо няма да даваш. Ето какво считам аз за морал. Пътувам и нося за път две пълта. Минава един разбойник. Напада някой пътник, ограбва го, съблича го и си заминава. Срещам ограбения, но вън е студено, а той ще настине така. Свалям едното си палто, завивам го и си отминавам. В такъв случай мога да му дам своята дреха, но тъй, имам две пълта, някой отива на бал, дойде при мен и казва, дай ми палтото си. Не, на такъв човек няма да дам палтото си, за да ходи на бал. Е, питам, при такова схващане, какъв морал може да има в света? Моралът, нека си е морал, но трябва да си живее разумно. Тези божествени идеи трябва да проникнат в нас, трябва да са насадени тъй дълбоко че да знаем в дадения момент кой е прав и кой не е. Само при такова схващане можем да изменим нашия живот. Това, което вършим в света, е полезно само за нас. Не мислете, че като направим едно добро, то е за другите. При такива случаи на вас е дадена възможността. Да съграждате вашия ум, вашето сърце, вашата воля. Вие сега градите ума и сърцето си, сега калявате волята си, сърцата ви и умовете ви не са съградени. Човешкият дух е завършил вече своята еволюция. Той е съвършен. Човешката душа също е завършила своята еволюция. И тя е съвършена, но вашият ум, вашето сърце и вашата воля се нуждаят от развитие и усъвършенстване. Следователно, ние трябва да работим за своя ум, за своето сърце. Чрез какво? Чрез онзи велик закон, който съществува в природата. Някой ще каже. Аз разбирам Христовото учение. Не го разбираш, не разбирате Христовото учение. Разбиране и изпълнение — това са две различни неща. Дават една музикална пиеса. Извикват паганини, знаменит цигулар да свири. Понеже бил прочут като виртуоз, искали да опитат, до каква степен е гениален. Събрали се италиански композитори, съставили едно много мъчно парче, с особени извивки, да проверят гениалността му. Извикали го на огощение, пинали си и му дали да изсвири парчето. Паганини бил прозорлив, разбрал, че в това има някаква хитрина, но взел цигулката и го изсвирил. Разбрали, че той действително е виртуоз. Е, и вие някой път казвате, аз съм добър, морален, гениален човек, искате да минете за виртуоз, Христос казва, дайте му едно от моите модерни парчета. Започвате, не върви. Ами, чакайте, еволюция! Аз сега не мога да го направя, но след хиляди години... Не, ще си признаете, че не можете да го свирите. Знаете ли, не какво прилича това? Хвалил се един турчин, че като бил в Багдад, прескачал трапове, широки 20 метра. Като дошъл в България, казали му, и тук има такива трапове, прескочи ли? Направили такива трапове, засилил се да прескочи, паднал — не могъл. Защо не могъл? Е, въздухът тук е друг. И българите сега казват — тук условията са други. Човек да е в Америка, във Франция, в Англия — друго нещо. Но тук хората са бамбашка, не са културни. Не може да се живее морален живот. А, не може. Може, ние се внушаваме, че не можем. Трябва послушание към живата природа. Второто криво понятие, което имаме, е, че всички мислят, че Христос преди две години е дошъл, учил е едно учение и си е отишъл горе на небето. Питам, този Христос, който преди две хиляди години е живял, жив ли е сега? Жив е, възкръснал е и седи горе на небето от дясно на Отца. А вие ходили ли сте да видите, че е така? Дясната страна на Бога това показва Божествената мъдрост, която прониква в цялото битие на човешкото съзнание. Тя прониква във всеки един атом, във всеки един лъч, във всичко, в което съществува ред, порядък и хармония. Тя прониква във всяко едно любовно чувство, във всяка една божествена мисъл, която носи щастие, блаженство на душата, тя прониква във всяка една сила която оживява, възкресява, одухотворява, тя прониква във всяка една ръка, която твори. Това е Христос. Сега някои мислят, че Христос е на престола, седи и чака съдния ден. Не, това са неверни схващания. И ако някой се осмели да каже противното, казват — това не е така, Еритик е той, разваля света. Не, не, питам сега за друго положение, защо хората се различават в своите понятия. Има една велика тайна в живота — добрите хора трябва да се учат на търпение. Но понякога вие смесвате търпението с неволята. Неволята всички я носите, познавате това изкуство, научили сте го, няма човек, който да не знае неволята, но малко хора съм срещнал да познават търпението. За да го научите, за да го придобиете, изисква се не един живот, а 10 15 Живота Търпението е разумна сила. Търпеливият е виден човек, той всичко може да издържа. В англичаните има търпение, другите хора го наричат хладнокръвие. Не, англичанинът е търпелив. Аз съм привеждал и друг път следния пример, сега пак ще го приведа. В Лондон се срещнали един английски лорд и един руски княз. Срещат се те с файтоните си в една много тясна улица, не могат да се разминат, и двамата спират. Нито единият, нито другият се връща. Руснакът изважда от джоба си английския вестник Таймс и започва да го чете от единия до другия край. С голямо хладнокръвие Англичанинът изпраща слугата си до Руснака с молба. — Господине, моят господар ви моли да имате добрината, след като прочетете вестника да му услужите и той да го прочете. Тези хора не се дуелират, те изучават търпението. Това е отличен пример. — Господине, моля, бъдете тъй добър. Дайте и аз да прочета вестника. Е, как ще излязат и двамата от това положение, има изходен път. Сега да се върнем към мисълта си. По твоята заповед ще хвърля тази мрежа. Тази мрежа при сегашните условия е човешкият ум. Той трябва да се хвърли в света и разумно да се употреби. Всеки от нас трябва да се стреми по възможност да бъде разумен. Някой път сме много неразумни. Идем при някой болен, но лекарят му е забранил да говори, защото дихателната му система е слаба и там вътре нещо ще се разкъса, а ние имаме желание да му поговорим. Не, мълчете. Постойте търпеливо, като англичанина, и кажете, като свършиш с твоя вестник, с твоята болест, прети я и на мен. Вие ще кажете, защо да ни я прати? От всяка една болест, която идва от Бога, човек придобива едно велико благо. Толстой имаше тази опитност, след всяка болест. Ставаше промяна в състоянието му, придобиваше една идея. След всяко такова състояние, неговите схващания, неговите идеи, въззрения, ставаха по-широки, а у нас, като дойде някоя болест, скоро викаме лекар консилиум. Бог казва — слушай. Ти ще легнеш 10-15 дни и аз ще ти направя една операция. А ние тези операции, които прекарваме, тези резултати, които разумната природа ни изпраща, наричаме болки. Не са болки, това е учене на нещата. Защо при болестите не се учим на геройство? Защо? Като дойде болката, да ни би да седиш, да видиш доколко можеш да издържиш. Съвременните хора не са издържливи. Най-малката болка, най-слабият бодеж в дробовете ги оплашва. Ох, туберкулозен съм! И скоро при лекаря! Ох! Какво има? И лекарят констатира, че болният е в първата фаза на болестта си. Че един цар, че втори. Не, никаква туберкулоза нямаш. Туберкулозата е болест на чувствата. Дисхармония в чувствата. Когато двама души се скарат и не живеят по Бога, и двамата заболяват от туберкулоза и умират. Аз ще ви приведа един пример, един факт, който стана тук, в София. Една фамилия, на която всичките членове бяха здрави. Една госпожица отива да живее в дома им, но се скарват нещо и след това и госпожицата боледува, и госпожата от тази фамилия боледува. Защо боледуват? Защото не искат да си простят. Опасността в съвременното общество е там че когато се изближите и след това се скарате, вие се създавате едно голямо нещастие, и чрез закона на страданието Бог ще ви примири. Затова, когато двама души се скарат, единят непременно ще умре. И за да не умирате, примирете се, целунете се, и този ангел веднага ще се върне на небето и ще каже... Тия двамата се примириха. Тогава Господ ще отложи решението си. Ако не искате да се примирите, Господ ще каже, доведете ги при мен. Елате тук да се примирите. И затова Господ вика грешните хора на небето да се примирят, не ги оставя на земята. Ще ви приведа. Един пример от древността Без Ерба, един от царете на древността, имал дъщеря Лилита, която страстно обичала цветята. Голяма любителка била, но много жестока. Не се знае, дали е съществувала по-жестока мома от нея, та и хроникира окултната наука. Тя никога не поливала своите цветя. С обикновена вода, но заповядвала да й довеждат хубави млади момичета и да ги бият, тъй като плачат, със сълзите им да се поливат цветята. Тъй поливала тя своите любимци цветя, със сълзите на младите девойки. Тези цветя били отлични, най-хубавите в царството. Но младите моми в столицата. Знае ли колко скъпо костват? Някоя майка се радва на своята дъщеря, казва — а, моята дъщеря е хубава, гладичка, тъй пълничка, зачервена, красивичка. И не считаме, ако дъщеря ни е малко жълтичка, че жълтият цвят е болнав. Мислите ли, че червеният цвят е здрав? Чудни са съвременните хора, които мислят, че жълтият цвят не е здравословен. По-здрав цвят от жълтия няма. Няма. Няма болезнени цветове. Жълтият цвят внася разумност. Ще направи някому лицето жълто, че този човек мисли. И всички казват, жълт да не бъда. Човек, като стане малко жълт, иска да изхвърли този цвят. Чудни са хората. Щом някой стане жълт, пъшка. Аз не разбирам какъв е този страх от жълтият цвят. Цветовете са имитации на краски. Жълтият е една жива субстанция, която като влезе в човека, ще му даде най-първо една лъскавина на очите. Една подвижност на ума. Такъв човек във всяко нещо ще бъде бърз, подвижен, умен, всички въпроси ще разрешава бързо. Музикант си, ще бъдеш подвижен и готов на всяко място да окажеш своята услуга. Това е жълтият цвят. А хората наричат Жълт цвят хилавото състояние в човека. Този жълт цвят е червеният в своята нисша форма. И духовно червеният има едно отражение на жълто. А сега всички хора казват, а, жълт цвят, избягват го и носят червен, но при сегашното наше развитие всички побоища, всички спорове се дължат на червения цвят. Не, че е лош, но щом влезе в човешкия организъм, хората добиват една енергия и като нямат какво да правят, сбиват се. Тогава те приличат на онзи американец Говедар, на когото от дядо му останало едно наследство от 30 милиона долара. Повикал ли го? И той си получил наследството. Отива в Сан Франциско, устройва ред балове, огощения, но след 6 месеца изпил и изял всичко. Качва се на коня си, отива в селото си и отново става говедар. Така и някои хора, като дойде червеният цвят, казват: Аз днес съм много щастлив. Изяде. Изпие всичко, утре се качва на коня си и казва ‒ какво да се прави, лошо е времето. Разумният човек е друг, той е всякога щастлив. Сега Петър се обръща към Христа и му казва ‒ по твоята реч ще хвърлим тази мрежа. Аз ви казвам сега христовите думи. Хвърлете вашата мрежа. Къде? В морето на добродетелите. Да видим, колко риби ще се хванат и какви ще се хванат. Вие ще кажете. Това е философия. Има ли море на добродетелите? Има, разбира се. И какво велико море е то? Вторият въпрос Можем ли да хвърлим тази мрежа? И започвате да философствате — чудни сте, хвърлете тази мрежа, и след половин час цялата ще бъде пълна. Този недоимък, който сега съществува във вас, ще изчезне и ще бъдете богати. И Петър се оплаши и каза — Господи, иди си от нас, понеже сме грешни. Богатството, което ти ни даваш, не е за нас, защото ще кривнем в този път. Петър беше доста практичен, той усети опасността и каза ‒ още един път не хвърлям. ‒ Господи, иди си от нас, доста ни е толкова риба. Христос му отговори ‒ не, аз ще ви направя ловци на човеци. Няма да ловите токарибите. На друго място ще ви пратя. Друго ще учите. По твоята реч ще хвърлим тази мрежа. Сега, не е ли по-хубаво, ако съвременният свят правише състезание в своите добродетели? Ако всичките християни, всичките моралисти, след като излязат от събранията, Тръгнат по къщите на бедните и във всяка къща оставят по една ябълка или самунче хлебец, или нещо сладко. Ще им кажат, колко се радваме, че сте много добри. Ние пак ще дойдем. Мислите ли, че по такъв начин между бедните и богатите нямаше да има една по-правилна обмяна? По-естествено щеше ще да бъде. А сега, като говоря на хората, те казват. Той говори така, но това нещо е неприложимо в живота. На вас ще кажа — никога не говоря неща неприложими. Когато ви говоря за храната, за яденето, тие неща съм ги опитал, за всичко съм правил опити. И най-малките неща — микроскопичните. Трябва да се приложат. Прилагайте всяка мисъл. Не искам да ви изкушавам, но казвам, че всяко нещо, което е приложено, ще бъде за ваша похвала. Имате една болест за ликуване. Нека допуснем, че е дифтерит или чума. Това са ред микроби и силата на тази болест... Седи в чрезмерното размножаване на микробите. Всички лекари се стремят да спрат тези микроби, защото като се размножават, изхвърлят своите извержения, които отравят кръвта, и човек умира. Следователно първото нещо е: спрете размножаването на тези микроби. В болестта имате два живота които са в дисхармония. Единият живот е размножаването на микробите, а другото положение е редът и порядъкът на тези клетки. Питам тогава, няма ли начин да се възстанови тази хармония? Има. Трябва да концентрирате вашия ум, да го държите във връзка с Господа и да кажете. Господи! Ние имаме много богатства, тези неканени гости са дошли да ги унищожат, да ги изядат. Помогни ни! Някой път може да изядат всичкото ви богатство и нищо да не остане от вас. Ще концентрирате ума си и лекарят ще дойде. Той е необходим. Един човек сам не може да ликува болестта си, двама души трябват. Лекарят ще дойде, той е единият, неговият мозък е едно динамо, а вие сте вторият. Ще концентрирате вашата мисъл към тези микроби и ще спрете тяхното размножаване. Веднага ще усетите, че температурата не се покачва. Скачването и на температурата показва бързите промени, които стават в туберкулозните. Значи най-първо температурата трябва да се уравновеси, да дойде до нормалната. Ще концентрирате вашия ум, вашите чувства, ще сложите волята си в действие и ще кажете Аз съм по-силен от тези микроби. Ще се запитате. Може ли? Може, разбира се. Ами че как? Ти нали искаш да бъдеш гражданин на Царството Божие? Ако с тези малки болести не можеш да се справиш, как ще можеш да се справиш с по-големи работи? Дойде лекарет, казваш. Господин докторе, ще оздравея ли? Ще оздравееш. Пипни ти пулса. Бие слабо, не говори истината. Пулсът ти бие слабо, лекарят вижда, че положението е сериозно и казва, че ще оздравееш, но се съмнява, а болният разбира. Не, ще му кажеш право в очите, ще оздравееш, нищо повече. Ако не можеш да говориш истината и виждаш, че той ще се замине... Или ще замълчиш, или ще му кажеш Братко, приготви се, викат те на гости в другия свят. Това е по отношение на всички. Всички ще имате тези болки. Очеболие, болие и други. Всички болести имат едно велико предназначение. Най-великото благо в свят са болестите. Вижте богатия човек. Този изпоял, онзи изпоял, на този продал котлите, на онзи продал къщата, но като го хване болестта, плаче. Дойде лекарът, направи една инжекция, друга инжекция, даде това лекарство, онова лекарство, а той дава тогава щедро от себе си. Всичко дава. Като дойде Господ, казва — Господи, всичко ще направя. Става мекичък, на бедните раздава — щедър, даре. Питам — кое състояние е по-добро? Казват — горко на богатия човек. Казвам — блажен е този богат човек, Господ го е посетил и сърцето му се разширило. Тъй, нека спадне малко този кожух. Защо му е този багаж? А тия, които нямат богатство и мане, не значи, че са сиромаси. Сиромашията е вътре в нас, в нашите разбирания. Ние живеем в един свят с такива големи богатства, но не можем да ги използваме. Например, като правим нашите разходки, често следя мислите на хората. Пътуваме около 150-200 души, отиваме да се разходим, да подишаме чист въздух. Управляващите казват: Тези са самоварите, те идват тук на разходки, но правят някаква революция. Има нещо. Идват и ни казват. Не може толкова хора да ходят там из планината, замислят нещо против държавата. Не против държавата се обявяваме ние, ние отиваме да се порадваме на тази планина, на това благо на природата, на тази светлина, на тази прана, на това електричество, на този магнетизъм там. Най-първо трябва да убедим хората. Че нашите мисли, че нашите желания са чисти. Започнаха даже да се противопоставят на екскурзиите, но съвременните хора страдат от неизлизане на разходки сред природата. Ние сме осъдени хора, затворници. Мислите ли, че едно здание от 4, 5, 10 и повече етажа, е здравословно, във всяко здание се развиват разни болести, и нашата култура в това отношение, както сега живеем, не е от най-добрите. Трябва един разумен живот, всички тези хора трябва да плъзнат вън, сред природата и тогава да се върнат, да работят, да има едно съответствие между думите и делата ви. Е, как тогава? Ще учите. Ако в моите думи няма искреност, ако в ума ми има задни мисли, колкото и малко да е всичко това, въпросът е разрешен. Това аз наричам подлост. Защо да правя интриги, да заговарям този, онзи? Човек трябва да бъде чист, абсолютно чист. Това е морал. Аз зная, че този свят е на Бога и само Бог е господар в света. Аз зная, че този свят е хармонично устроен и служа на Бога. Тогава няма защо да се бунтуваме против този или онзи. Някой не живее според Бога. Ще му кажа, братко, тъй както живееш, не живееш добре, стесняваш брата си. Какво право имаш да ми говориш така? А ти какво право имаш да стесняваш брата си? Реакции са това в света. Ако всички вярващи, ако всички идеалисти приложат тази велика наука, светът моментално... Щеше да се оправи. Не мислете, че невидимият свят няма сили да спре сегашния свят в този развой. Могат да го спрат, могат и да го разрушат в един момент, но искат морално да му се въздейства, да се пробуди съзнанието. В съвременните хора, в техния ум, в тяхното съзнание... Има много малко светлина. Няма да кажа какво виждам. Вие ще кажете. До тук говори право, от тук нататък е малко анормален. Не, това, което виждам, може да го видите и вие, но то е виждане на съотношения. Например, в един математически фокус виждате център, букви. Виждате някакви формули, но онзи математик, като седне да разглежда целия процес, развива задачата, разбира плоскостите, сеченията на линиите. Ти гледаш, казваш, тази работа е съвсем забъркана. Да, във виждането и разбирането на нещата има известни съотношения. Имате, да кажем, една малка дисхармония в себе си, имате една неприязнена мисъл или неприязнено чувство в душата си, спрямо някого. Давате ли си отчет, защо държите тази мисъл? Срещате някой човек, казвате — този не го обичам. Дали ли сте си отчет, защо не го обичате? Казвате — има нещо. Несимпатично. Защо? В какво сиди това несимпатично? Че не го обичате, че има нещо несимпатично, с това задачата не се разрешава. Това не е философия. Някой е несимпатичен, аз мога да го направя симпатичен. Момък вижда една мама, бедна, сдрипи, с, с несимпатично лице. Оженваш ли се за нея? Аз за такава простачка. Отивам в банката, вземам 500 хиляди лева за нея, облекая хубаво, наредяя. Срещния Госпожице, аз съм първият ви кандидат. Значи сега ни ти е несимпатична. Сега има нещо хубаво в нея. Но утре парите изчезнат. И казва, не си ми симпатична. Симпатия и антипатия, това са външни причини, които изменят живота. Във всеки човек има душа, ще схванем душата. Някой ще каже, аз имам душа. Който има душа, не говори лошо за другите. Някой път ще кажете... Учителят говори лошо. — Не, лошо ми говоря. Аз съм много прям, но при най-лошите, при най-болезнените ви състояния казвам. Слушай, ще ти създам болка, но ще изликувам ръката ти, пръстите ти, ще оставиш да те масажирам. Ама ще ме боли, ще те боли, но ще оздравееш. Природата казва на болния, ще ти причиня най-големите страдания, но за добро да оздравееш, и колкото по-големи страдания усещате, толкова по-скоро болката ще примине. Не чувстваш ли болка, ти си фалирал. Докато кръка чувства болка, той е добре, Престани ли болката, той е фалирал. Следователно, докато страдате в света, вие сте хора, аз ви обичам, но престанете ли да страдате, с вас въпросът е решен. Вие сте фалирали, че страданията са най-голямото благо, ама аз не искам да страдам, да вие се лишавате от най-голямото благо. Има ангели, които сега биха дошли на вашето място. Но Господ не им позволява. Те наданичат там, обикалят, искат страдания, чакат и казват ‒ Господи, дай ни малко ‒ не може, не може ‒ този ангел обикаля и какво не би направил да дойде на земята да страда, а онзи човек вкъщи седи и въздиша ‒ казва си. Защо Господ ми е дал най-голямото нещастие? Не, Господ ви е дал велико благо. Това искам да втълпя в ума ви, не хипнотично, но искам да мислите, да опитвате, да разберете, че при онази велика разумност всичко в света действа за добро. Сега. Вие искате да живеете с всички хора по-братски. Можете да живеете по-братски, но как, като кажете, по твоята заповед, учителю, ние ще хвърлим нашите мрежи. Нека всички, които ме слушате в София, хвърлим нашата мрежа в морето на добродетелите. Как мислите? Аз ще ви посъветвам. Като отидете сега в домовете си, хвърлете тази мрежа и опитайте моите думи. Казвам ви, че вашите ладии, вашите къщи ще бъдат пълни. Млади сте, пълни сте с идеи. Това е смисълът на живота. Всяко съмнение е едно болезнено психическо състояние на ума, неверието. Също е болезнено състояние на ума. Аз съм правил много опити и понякога съм се създавал големи неприятности. Мнозина, на които съм преподавал, като ги поставя на изпит, казват «Досега мислех за учителя, че е умен, но ако беше умен, нямаше да постъпва тъй. Той крайно ме обиди, той не зачита в мен човешкото достоинство. Той ме унижи. Казвам, а ти, който на всяка крачка не зачиташ Бога, не се ли унижи? Щом се представям, че живея един живот по-чист, отколкото в действителност, това е една лъжа. Не да ме хвалят хората, но като се представям за нещо по-свято, отколкото съм и като казвам, че като мен човек няма, разбира се, това е една лъжа. И като вас хора няма, и като мене хора няма. Особени са хората. Всеки човек в света, който и да е той, в своето време и в своето положение е особен. Който изпълнява волята Божия, който ходи по Божия закон, по правилата на Божията мъдрост, е особен във всички свои проявления. И аз бих желал всички вие да сте особени. Понякога опитвам мнението на хората и виждам как мислят, че другите оронват техния престиж. Отчасти може, но поддържам, че единствените, които оронват нашия престиж, това сме ние сами. И тъй ще хвърлим тази мрежа в океана на добродетелите. Ще направите първия опит в себе си да видите колко сте търпеливи. Болест дойде. Една неприятна мисъл дойде. Да се преодолеят. Сега, като говоря, казвате си. Кажете ни кой какъв е. Никога не обръщам внимание. Кой какъв е, като видя, че някой прави погрешки, спирам се и казвам, Чакай да видя каква поука мога да извадя от тази погрешка. Като някой направи една погрешка, аз се радвам, че уча от него урок и като го срещна, ще му кажа. Ти ми направи голямо добро, научи ме на един добър метод. Като го срещна втори път, казвам му — ти ми направи една голяма услуга, сега аз ще ти направя едно добро. Виждам го, носи револвер, среща един, казвам му — горе ръцете, дай ти сията. Нищо нямам. Спирам го. — Приятелю, аз научих от теб един добър урок. — Какъв? Ти си добър човек, колко пари ти трябват? Десет хиляди лева. Ето ти, Чек, вземи тези пари, услужи си с тях, не е хубаво да се прави зло. Той се почеше, вземе парите, върне се, плати на този, когото обрал. Тъй мога да го поправя, ще го насоча да учи, а не да убива хората. Казвате, ние ли ще управим света? Не е въпрос за управяне на света. За мен това е един урок. Аз управям себе си. При сегашните условия, ние сами разваляме света и за това се качи Христос в тази лодка. Сега, вие искате Христос да дойде. Ами ако дойде в твоята лодка, какво ще каже? Ще каже, хвърли мрежата. Сега няма да ви кажа, както някои, че трябва да напуснете живота си. Не, нещата са естествени. Това, което трябва да направим, не трябва да бъде явно. Аз съм за онзи абсолютно разумен живот. Аз съм против всяко одумване, против... Всяко насилие. В насилието човек огрубява. Каквото и да каже тогава, все ще почувства една скръб, една болка в душата си. Ако кажа нещо по твой адрес, какво ще спечеля? Ще огрубея. Но направи ли едно добро? Повдигам се. Кое е по-хубаво тогава? Затова, трябва да живеем отясно на Бога, както Христос живее. Това е разумният, съзнателният живот. А сега църквата казва, че само Христос живее отясната страна на Бога. Не, аз бих желал всички да живеете отясно, да постъпвате според Бога и да изпълнявате волята Божия. Това е целта на живота. Отдясно да живеете. Не отляво. Отляво това не е за вас. За вас е от значение да живеете отдясно. Тогава ще бъдете доволни. Ще разбирате онзи разумен, щастлив живот. Знаете ли какво значи човек да бъде доволен? Има едно вътрешно схваждане. Това е Едно голямо богатство в света. Може да направите опити не само веднъж, дваж, а много пъти, и ще видите, че ако имате това вътрешно доволство, всякога ще имате приятели. Има един език в света — езикът на любовта. Ще проучите този език — няма душа, на която като проговорите с езика на любовта, да ни ви разбере, правил съм опити и с хора, и с животни, и с зверове, с мечки и други, и съм проверил този закон. Някой път съм ви говорил, че мечката е много лоша, но като я срещна и тя може да дойде да клекне пред мен, защо, ще я помилвам по козината? Ще й поговоря, ще й кажа — как си, как живееш? Много са лоши хората, неприязнено са разположени към мен. Е, нищо, това е добре. И после тя ще си тръгне. Ще кажете — това е от хиляда и една нощи. Но кога мечката ще постъпи така? Като я срещнеш? Да разбере, че я обичаш, че си променил мнението си за нея, тогава ще каже, за пръв път в живота си срещам едно същество, което ме обича. Това е вярно. Факт е, ако срещнете един човек и той може да почувства вашата любов, че го обичате, вие ще можете да го преобразите, там е вашата сила. Правете опити. Това е наука. Нози казват, Чакай да видим, каква е окултната наука. Окултната наука е пълна с методи, методи, но много скъпи. Този метод е един от простите, но е много ефтин. Като сложите ръка на гърба на мечката и космите ви ще настръхнат. Но като направите два-три опита, ще видите резултата. Ами ако ме сграбчи, ако направи това, онова, казвам на някой хубаво да направим друг опит, ще си раздадете всичкото имане. А, мечката идва сега. Това е опит, метод само за силните ученици. Ще раздадеш всичкото си имане, къщи, петаче да нямаш в джоба си. Ще отидеш в един град, като Лондон, или Нью-Йорк, и там ще изкарваш прехраната си. Ето къде е голямата мечка, която ще срещнеш. Ще оповаваш на себе си. Ако отидеш там, казваш, аз вярвам в Бога. Но кесията си държиш пълна, ти не си срещнал мечката. Вярваш в Бога, но пръстена си държиш, не ни пръстен, ни кесия, ни чепичета. Там ще спреш, ще срещнеш мечката, ще поговориш с нея, и като дойдеш в България, тогава ще кажеш — аз срещнах тази мечка. Имам голяма опитност, поговорих с нея, опитах я, по-страшна мечка не съм виждал. В един голям град да нямаш нито един познат, аз съм срещал тази страшна мечка, и като я е потупам, сърцето ѝ се отваря. Скрити богатства има в човека — това е силата на Христовото учение, и докато не го опитате така, няма да го разберете. Ще ви питам, мечката срещнахте ли, говорихте ли с нея? Не сте ли я срещнали? Нищо не сте научили. Да срещнеш мечката, това наричам аз герой. Някой има страдания, че като видя човек, който страда, сърцето ми затупква. Радвам се, аз съм виждал просеци, които тъй тихо и спокойно си благославят, приятно впечатление ми правят и си казвам ‒ отличен човек е този. Понякога мина край някой просят, погледна го, казвам ‒ няма да ти дам нищо, но почакай, сега ти се приготвяш за мечката, не си я срещнал още. И пак му се поклоня тайно, а той се поусмихне, казва, — ще я хвана тази мечка. Разбираме се ние. По твоята заповед ще хвърлим тази мрежа в това море. По тази велика заповед на божествената мъдрост хвърлете мрежата на вашия ум. Защо повдигам този въпрос? Защото... Пак ще дойде един ден да ви говоря. Това, което ви говоря, нищо не струва, Даруме! е, няма какво да ми се сърдите, дарум е. Дарум сте взели, дарум давайте. 25 ноември 1923 година